отаман лихо вступив у бій з частинами 215-го Червоного полку. 16 березня його відділи за підтримки козаків хмари зайняли нижній і верхній ташлик, а також серебрію та серединку Тернівської волостей. Соворгани в цих селах припинили існування. В Кузминцях було оголошено мобілізацію молоді від 18 до 30 років. 20 березня лихо зайняв Велику Стратіївку Тростянецької Волості, а 21 березня налетів на Жорнище. ж у цей день потурбував совєтську власть Немирова. Розбивши окупаційні установи, він взяв у полон 12 червоноармійців. 22 березня передовий загін кінноти Хмари залетів у містечко Печеру. Звідси козаки-агітатори роз'їхались по ближчих і дальніх селах. Мета оголошення дати повстання проти радянської влади. Напередодні ширшого виступу Лихо оголосив день 23 березня навчальним. У Буднянському лісі у маневрах та стройових заняттях взяло участь близько 600 кавалеристів. 24 березня у бою за село Соболівку козаки Лиха знищили трьох червоноармійців. А 25 березня 300 його козаків, озброєних чотирма кулеметами Максим, коло села Побірок вступили в бій з експедиційним загоном 216-го полку, який взявся було їх переслідувати. Червоні несподіваним вогнем із засідки були зметені і відкинуті на висхідні позиції. Під вечір до них підійшло підкріплення, і на ранок знову вони спробували атакувати позиції повстанців, але марно. Козаки Лиха густим кулеметним та рушничим вогнем відбили у ворога бажання наступати. 25 березня загін Андрія Цимбалюка у 60 повстанців, який сформували мешканці Столипіного, Журавлівки, Гриненків, Копіївки, Жабокрича, Луки Жабокрицької, Кобилівки, Юрківки, Сільниці та інших сіл – Здійснили наліт на частини 213-го полку, що перебував у районі Печер. 27 березня коло козацького села Четвертинівки, Ладижинської волості відбувся бій лицарів отамана Хмари з 105-м червоним полком. У червні 1652 року тут, над річкою Буг, в урочищі Батіг, що на околиці Четвертинівки, Богдан Хмельницький завдав нищівної поразки польському гетьману Мартину Калиновському. Батігу увійшов у польську свідомість як символ страшної катастрофи. І ось тепер у цій місцевості, осяйній великою перемогою великого Богдана, знову точився бій за волю України, цього разу з російською ордою. 28 березня інший народний ватажок отаман 145-го Гайсинського пішокінного полку Підкова на чолі відділу 60 кавалеристів, як господар заїхав у село Мочулку, що коло Соболівки. роззброївши міліцію та знищивши всі справи виконкому, повстанці розклеїли наказ номер три Гайсінського отамана про оголошення мобілізації чоловіків до 50 років, а колишніх офіцерів – до 60-літнього віку. 28 березня сталася прикра, але закономірна подія. Отаман Лихо, який завжди воював у першій лінії, був поранений в обидві руки у бою коло рідної Четвертинівки. Попри це він продовжував командувати надбужанським полком. 29 березня сотні кінних та піших козаків хмари заїхали до села Холодівки, що в 10 кілометрів від Тульчина. Розбивши у приміщенні волвиконкому шафи та телефонний апарат, козаки привселюдно спалили на базарній площі всі справи, а також бликотні комуністичні листівки, газети і брошурки. В цей же день дивізіон «Хмари» силою в 400 козаків прийняв бій 72-ю червоною бригадою Станом на 30 березня сотні дивізій діяли в районі Кобилівки, Іцків, Мухівців, Сокілець, Печери і Шпикове. До 144-ї Надбужанської приєдналися загін Женьки Босяка, Штефановича та втікачі з Красної армії, що діяли в районі Печери Приєдналися й відділи чорної хмари – 300 шабель, 200 багнетів, 14 кулеметів. Долучився до дивізії і отаман Чуприна на чолі 80 кінних козаків.